Gaur, xerezaderen artxiboan, Bilintxen olerki hautatuak. Irakurle gonbidatua eta sarreraren egilea, jaione agirre. Biografia laburra. Guillermo Joakini indalezio bizkarron do ureina, Bilintx, goitizen ez ezaguna, poeta eta bertsolaria izan zen. Ez dakigu goitizen horren jatorria zein izan zen alari. Donostian jaio zen mila sortzireunda hogeta maikako apirilaren hogeta marrean, eta iri berean hil zen mila sortzireunda erurogeta maseiko ustailaren hogeta batean. Gurasoak Joakina ureña Alaña eta Jose Maria Bizkarrondoa Munarriz izan zituen. Ambaren aldeko aitona aia zen huelba hortik bere abizenetako bat. Ogeta bi urteko Nikolasa Erkizia Makazaga azkoitiarrarekin eskonduzen donostian, 1000 sortzireundairurogeta beratziko apabililaren bostean, hogetame sortzi urte zituela, eta hiru seme alaba izan zituzten. Benito, eskondu aurretik 1000 sortzireundairurogeta beratzian jaioa, Pio Francisco, 1000 sortzireundairurogeta maikan jaioa, eta Maria Ana, 1000 sortzireundairurogeta malauan jaioa. Bizitzan zeharretzuen sortean dirik izan osasunarekin, Chikitan eskailretan izandako erori alde batek aurpegia desituratzuta utzi zion eta hortik zetorkion nonbait indaleszionmoko bere goiztizena. Erren ere geratu zen sokan muturrean behin sezenak adarkatu eta hanketan saurilarriak eragitearen ondorioz. Esaten dutenez, ez zuen eskola askorik. Lanbidez arotza zen, baina asko zezagunagoa da Donostiako antzoki zaharreko atesaina izateagatik. Bizitzako azken urteetan bertan bizi izan zen eta anantxe hil Pentsa zen. Pentsaeraz liberala zenen bilints eta Donostiako liberalen laugarren bataioian guukatu zen voluntario, azken Gerra Carllistaistan, karlistek iria inguratuta zutelarik. Mila zorzierenhunurogeta Masiko San Sebaztian egunean, Karllistek arratzaain menditik botatako granada bat sartu zitzaion leiotik etxera. Granada leertu eta zangoak moztu zizkion, ilabete luzetan oinase izugarria jasanda hil zen, Uztailaren hogeta batean Euskal Foruak Deusestatu zituzten egun berean. Garai horretan Madrilgo egunkari nagusi baten berri e izan zen, Eta horregatik Manuel Curros Henririquezek,mila zorziehun hiuroaseiko Uztailaren hogeta batean bertan, elinparzial egunkarian kronikaazgarri bat argitaratu zuen bilinttzen heriottzaz, bilininttzen kantua izenekoa. Euskal poetaren gorazarrea egiteaz gain, Sauritu zutela jakin orduko, duko, bilintxen etxera joan zela ikustera asaltzen zuen bertan. Mila sortziren derurogeta lauko txailaren zeian, printzipal antzokiaren iparraldetik, kale nagusia eta lasala plazatxoa batzen dituen kaleari, bilintx izena jartzea eskatu zuen viktoriano iraola zinegotziak donostiako udalean. Bere lana. Amodiozko poesia idatzi zuen batez ere, eta mila sortzireunda berrogeita amazazpi, mila sortzireunda berrogeita amazortzi urte inguruan idatzi zituen bere lehen maitasunezko bertsoak. Koldo Michelenaren arabera, sentimendu handikoa zen, eta era argian asaltzen zituen sentitutakoak. Garai hartan oikoa etzen estiloan, eta poeta bakartia zela esan oida horregatik. Bizitzaren unesailetan, bere burua babesteko humorez idazten zuen beti. Horrela, Begirada eta Luma zorrotza geri izan zituen, poema satirikoak eta maitasun galerei buruzko poemak idaztean ere. Hal ere, ez zuen gordinkeria bat ere maite. Poesia politikoan gainera, garai hartako herritarren saminak adierazita lagazituen. Batzuetan izkera arrunta erabiltzen zuela eta, pobretzat jodute bere poesia, baina Donostiako euskara erakusten zuen argi eta garbi. Bere lanak mila beratzeron damaikan argitaratu zituen lehen aldiz, Euskal Esnalea elkartearen bidez. Orain, entzun ditzagun bere bertso batzuk. Beti zutzaz pentsatzen. Damagazte bat ezagutzen det, dirudilena izarra, eguzkiari kopetetikan saltatutako txingarra. Bilotznerian alapiztudu amorillozko sugarra, No lamendian piztu dezaken chimistak arboligorra Beti hoguan sauzkatan dama izarra dirudizuna Eguzkilaren biharri gabe argi egiten dezuna Berdin gabeko amorilua sentiarazten nazuna Aditzera ezin eman liteke dizutan maitetasuna Nere begiak, bere aurrian ikusten ez bazaituzte, gizaraxuak eta bilhotza egoten dira txistrite. Sinistazazu mundu guztian, ez dela inor, ni beste, zu kapazdanikan kapaz merezi dezun hain beste. Gau ederralaietako bat gertatutzen dan orduban, izarrak dizdiz egiten dute zeruko urdin puruban. Diferentzirik batere gabe, Zug nere pentsamentu ban, dizdiz alaxen egiten dezu nola izarrak zeru ban. Iago xua izango aldan enamoraturik dana, ama hon batek aurmaitiari ematen dilon lastana. Alere, bada beste gauza bat askoz gozuago dana, zureganako amorilua nere bihotzak daukana. Norkirukiko zaitu nik bezin estimazioa hundilan, animatikan maiteba zaitut erotutzeko zorillan. Amorillozko naitasunakin, gordirik, erdi-erdillan, bilotznerian ala sauzkakist, nolan inilan begillan. Bosturte diran ez dakit baino, bainipein badira dela delau. Faltatu gabe nere oroitzan, zaudela gau. Zu itxumenez maitatutzeko, zerubak sinalatu nau. Alilenen apremilazazu, egilizko naitasun hau Doloresi Zeindan nahi halsenuke jakin daguena nere biloz gasuan sartu babarrena bai banekilenzala nahiko zenubena beraz jakin dezazu analik lasterrena eskribitzera nua de tao aurrena l eta berrizo l beren urrena r Eta e, ondoren, ese bat azkena, orain, letzen badezu segitu bandena, nere maite politak horla du izena. Kontxesi Maite bat maitatzen den maita garrila, begi ederra du, tagusti zargia. Daukatu rruti, baina ez zindutken du borutikaren itxura, saldua albaleiteke pixura aurriaren truke, nork kerosi faltako ez luke. Hogeita leguaz nago aparte, bitartian dauzkat milioi bat ate, guztiak itxirik. Nai arren egon isilik beti negarrez, nere maite maitearen galdez, otedan bizi, bihotz bihotzeko nere kontsesi. Eguna, argi gutxi, gabean ilun, konsul horik ez da nere inun, maitea gabe egin otena din arren jabe, oroitutzean zenbat bat bena nere bihotzean ditut igaro. Maite testa milagro. Ai, hau bakardadia eta tristura, nere bilots gaixua ezin piztuda, hain da goila. Beti dago kontsuelo bila, bere hartian barreago maitearen aldian ordutxo txobiko pena guztiak lirateke hilko. Nere maitea, zutzat ni oroitzen naiz, egunaz eta baita gabetan txit maiz, lotan ere bai, zuikustera joan naiz, libre banengon, ehor nintzake egun bigarrengo. Naiz orduan hil, ez nuke izango batere min. Lehenengo gau batean egindeta metz, baina pentsamentua beti aldrebez irtetzen dira ustez neguan zuri begira, maite pojitza. Kofriaren gabean jarrita, kontu kontari nahi nuben baina enintzan ari. Maite nerea daukat beti gogoan. Ai, orain banegokeni bere alboan, inoiz bezela jauna ametsau kumplitu dezala balitzko meni, kontsuelos hilko nintzekeni nere ustean maitetxo bihotza ikustean. Nere maite pollita, ez da zerretzi, Biler espada ere horna zu, etzi, lengo lekuan, alegatzen izen orduan, ai, hau da posa, nere maitetxo bihotza, Zuri begira apena guztiak astuko dira. Zure gauza polit bat orden nerekin, eskribiturik dago letra birekin. Ka eta B dira. Askotan nago hori begira. Haindira finak maite txopolita, zuk eginak, seda sederki kolkoan gorderik daukat beti. Esperantzetan bizi maite gozoa, noizbait kumplituko da gure plazoa, eta orduan, Gauza txarrik ez hartu buruan, lengua jutzi, ez degu pasatzen pena gutxi, preso zei urte, hartuko gaituzte, nere uste. Pobriaren suertia Beste alibiori pobriak izdaka, negarez jaio eta bizi arrastaka, galtzarbian, kolkuan, nun nahi arraskaka, erropetan koipia. Zikinatakaka. Jendiak ikustian hartutzen du dunazka. Danak pasatzen zaizka ondotik presaka. Nai baldin badu ibili kalian jiraka. Etxeratu orduko duko etxetik ananka. Mutil txikiak ditu atzetik milaka. Azenario eta patatatiraka. Zakurra gereazten zaiozka zaunkaka. Aberiak tiratzen diote pullanka. Danak, kristauta abere guziak txandaka, gizara joa dute ibiltzen burlaka, bateko be luke izan pobre bainon kaka. Zaldi baten bizitza edo saldi jarena. Horra sei bertxo kale garbitzaieari, zeina bere izenez dan Josemari. Erreza lezazkike hiru abemari, indarra etortzeko zaldizuri jari, animal hori urriki zaindari, falta du ugari egoteko guri. Kartoiak inegina dala dirudi. Goizero bihardio era solanari, zikinak bildu arte herridanari. Berriz ere hobeto bizi ezdanari, Nabarmendukuko zaizka ezurak ugari. Ez naiz txantasari. Eta josemari, zaldi gasuari naiaa janari ema zaiozu, jartzen otedan lori, dago eskeletuen itxura harturik, Dina janezak daka orla galdurik nola ez da egongo oso argaldurik irukitzen badute askotan baraurik zaldia ez ezdet esperorik ez her ikusterik ezurrak besterik ez dut beintzat izango odolgolperik lana sobradu baina janarilla falta urriki garreilla da dakarren planta Gaxuak ez lezake luzaro aguanta. Flaki jakin ezin mugitu duanka. Pentsu gutxi janta, kalian jiraka, gaizko bizida ta indarrik ez daka. Ezen karriatu du karro bat kaka. Munduan ez liteke ezaldirik aurkitu du benik horrekaina pena sufritu. Bilotzi gogorrena lezake kupitu. Ez du zartzera txarra gaxuak atxitu, pausuan agitu, ezeinda mugitu. Gutxien az ditu zazpi espiritu bestelan bizirikan ezin segitu? Gizara joaz danak pena hartza baldin bilho biguniak baditu zute. Hasi izan egunetik eta orain arte, zerbitzu ba egin du herrian bastante. Igandeta haste, jaiarekin naste, makina at urte orain erretirua merezi luke? Indarrraekan artezikkin arraio, Eragiten zioten makina bat saio, baina minez jarri da indarra joan saio, nekearen pagua balaz eman saio. Azkenak hemen daude zaldi argal baten, zeinak zuen inoiz pentsuon bat jaten, gelditu zaizkan mami puskak eramaten, beliak lan askorik apenaz daukaten. Rip, amen. Loriak Betinik damari loriak ugari, endemaz bat, maiten hau emari, Damak berrizneri gezurra diruri, osin espagatu lorezko zorrori. Oso nago mendian jaungoiko itxu baren, ama benusen gatik jaiotakoaren. Neroni ni ez naiz jabe, nere bilotzaren, gasua preso dakat, amor iuaren. Sartutzen dan bezela, balkoi batetikan, eguzkia gelara, kristaletikan, modu hortaraxe behin igaro zitzaitan bilotzera damabat begietatikan. Bilotznerian preso gelditu bire zan, geratzen dan bezela txingarra ijeskan, obligatu badago egotera bertan, nunta nuntabilotz dagusi ateratzen estan. Ditu ile urrezko albino luziak alakorik apaintzen ez du horraziak, frankotan inbirilla eman ditaitziak, haren trenzatartetik jostatzen pasiak. Ondo konparatzia da gauza ezina, arren begietako urdintasun fina. Ez da iturrirare aitatzeko dina, itsasoko bagaren kolore urdina. Ez da zerra itaturik zeru zabalare, bolaraz urdin urdin jarritzen dalare. Aingeru neriaren begiak alare, urdin puru bagoko zerubak bak dirade. Izarrak dirudite, hainditu argiak, aingeru bak zerutik hetxita jarriak, glorian egintako izpilu garbilak, jaungoikua dala gohora Kupido Cupido keritzen nau fletsakin berriro, nere gana jiratzen dituen aldiro, bilotzera sartzen zait ez tiro ez tiro, Amorillotasun bat gozua gustiro. Haren espaingorriak nere atsegintzat ondo merezi dute farmatzia fintzat. Zerbait ez apartetik ikusita ta beintzat, mundu guztiak hartzen ditu Krabelintzat. Farri ge egiten badu Zerutar Birjinak, erakusten ditu ben hortza chiki finak, txuriz elurrarekin dirade berdinak perla ziruri dute zilarrez eginak. Gozuaren virtute zaren asnasiak, loa arazitzen ditu nere oinasiak, usai oberik ez du banatzen aiziak, loriak maitatu baz baratzen pasiak. Lepo biribilla eta gorputzal iraina, txiki zezdet esaten oinaren tamaina, Ibiltzen airetsu ba, apaina, haren graziak dira, ez zinesanaina. Potagiarena. Egunaren izena ez dakit nola zan, baina senyala partidu bat bazan, pelotan jokatzeko hoi hartzungo plazan. Naidet nere orduko gertaera esan, urrenguan beste bat eskarmenta dezan partidua jokatzez bukatu zanian, ostatura joan nintzan zuzen-zuzenian, maiera jana ekartzen aziziranian, apaiz bat zerbitzen zan aurren-aurrenian, makina bat sartu zan, arren barrenian. Zintzurrona zubela, klaro zinaliak, eman zituen apaiz barbantzu zaliak, dozenak atragatzen zituen aliak, maskatu ere gabe, tripazai jaliak, alako aixanola antxua baliak gatutzen zituen igardaheziak, ez zinaren dina zetu zen klasiak, ekarri orduko zeuzkan triparapaasiak cortesi egabeko txapela luziak? haren nahikua janta ni berriz goziak? Nere ditsa badute agia, noski naiz jaungoikuak astutzat lagia, Gosiak egin nuen ango biagia, kulpaduen arentzat daukat korajia apaiz batek jantzu ben neure potagia. Geroztik ostatuan sartu ordurako, galdia egin bage ez nik lajako, egun hartan apaizik otedan harako. Ez apaiz jaungu zilak igualdiralako, baizik batek bildurra sartu ziralako. Jai, jai. Behin batian loio lan, erromerilla ikusi antxe ikusin uben ezkatzabat plazan. Txorillan baina ere harinago dan zan, uresen bai polita han pollitik bazan. Esan nion dezio sentin uben gizan, arekin izketa bat nahi nubela izan. Erantzun ziran ezik atxe ginar adituko zirala, zer nahi esan? Arkitu ginianian, inorka behiran, koloria gorritu arrazizizkiran. Kontatuko dizutet, guztia segiran, zer esan nilon, eta nola erantzun ziran? Dama polita zera, polita guzti zai, baina nalare zaude oraindik eskongai. zen bilok, esan zaidazu bai. Ni zurekin eskondu, ni zurekin jai jai. Izazu nitzaz kupira loria kuda ninza bezala, maite dut damagazte bat, Har beste nahi dilotanik ez da mundu ban beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet ikusi gabe haste bat, Biloz guztira banatutzen zaetako gauza triste bat. Neskatxaagazte, paregabea, apirileko arrosa, izarra bezin dizdirrria, Ttxorria bezi airosa. Ointtzen baino gust gehiago nik ezin neegosa, Zoionian ikusten zaitut nere bilotza kauposa. Ez alira zuan tzikematen nik zaitutala nahiago, hai marinela gau unionunian izarra baino gehiago, Nere onduan zauzkatalako posesoraturik nago, zuikustiak alebratu hau tristennenguaen lehenago. Nik hainbat inork nahi dizunikan arren etezala uste, nere begiak beren aurrian beti dezio zaituzte, Eguzkirikan ikusi gabe txorilea egotenda triste, ni esna ez uzer alegratutzen, zu ikustiak gain beste. Aurpegi fina, gorputza berriz ez dago seresanikan, hizketan ere graziederra, ezer ez du zu Mundu guztia miratu da ere, zu bezalako damikan agilian izan liteke baino ez ezdet zinistendanikan. Nere betiko pentsamentua, ba, nere kontsolagarria, zu gabetanik ezin bizi naiz ez esaten dizutegia. Zu arbola eta nibaldin baldin banintz xorilla, nik zuzinaken arbola hartantxe egingo nuke kabilla. Amurilluak nere bilotza zure ganuntza darama. Herri guztian serendakazun neskatz bikainaren fama beste fortunik mundu honetan ez de desiatzen dama aurbatek berak izan gaitzala, ni aita eta zu ama. Faltadu benak loratutzeko hitz egitia txit ondu, eta ni ere saiatu biat, otek intezken konpondu, gaur nagon bezina trebitu basekulan ez naiz egondu, argatik kolpez galdetzen dizut, nerekin naizun, eskondu. Eskondutziak izan behar du prezizo gauza txarren bat, Ala esaten ari zait beti nire kontsejatzaile bat, alaxen ere haren esanak oso utzirik alde bat ongi pozik kan hartuko nuke zu bezaelako andre bat. Zer horrek ere ondoi dakizu, aspaldi honetan nagola zuregatik anpenak sufritzen, baina ordia aunola, alaxen eren igana ezin bigundu zaitut inola ni zuretzako argizailanaiz naiz, noretzako marmola. Nere bilotza urtzen dijua eta ez da misterio. Penak kargak ez dutu eta zumuak endutzen dio. Begilek dauzkat gau egun egin ikan herrillo, beti negarra dario tela, zuzarela amerio. Zuzeralako merillo baldin joaten banaiz durraspira, gero damu bat amalkua kalperrik izango dira. Behin joan ezkero oien bertutez berriz ere ez nintek egira, hori gertatu baino lehen izazu nita askupira. Horentzaro. Zain egoten aizluzaro, eldu deidin orentzaro, zergatik da eguna, celebratzen duguna, bazkariz eta afariz, heldutzen da nahin bat aldiz. Horentzaro izan eskero, gure etxian urtero, nola oroitzen zaitan, egun hartan bazkaitan, ez da ez, izango faltaeltzian odolki galanta. Afario oberik berdin, ez du beste inork egin, ez peseta frankore, Kostatu bazaiore ostaturik onenian, Martin eskurrarenian. Orduk onere glori jan, dantzan hasteko zorian, jartzen naiz gaienian, egiten dutenian. Arduak botilian dun dun dun, kastainak surtan, pun pun pun. Sartzia soldadu. Penetan daramazkit eguna ta gaba. Poz bat sentitu gabe, hau suerte bilaba. Gosaritzat talua eta bakailaba. Pazkaitan katilu bat salda eta zeibaba. Hamala ujango eta bisardina faldu, batek ez lukeo bezartzia soldadu. Urriki garrila da nere izaera, goizero naita ana ez, juan biarlanera, egarritutzen ba naiz ura eratera. Nik horla zer atera, ezer sobratu ez eta osasuna galdu, Ez de tondo egingo sartzia soldadu? Kontu zibille eta juiziluan, inor berazten ez da ofiziluan, Ni nilanakin ibili beti zeziluan, erremientak norbaiti erdi preziluan, erokasik debalde albanizka saldu, bilertikan sartuko nintzateke soldadu. Jaunak, ari jarazi ez liteke hitz ez, zein nagon onela bizitzez, Beti negarrez eta penetan ibiltzez. Jornal txikilleren truk lanian aritzez. Batek beti onela bizi behar badu, ez du gaizki egingo sartzia soldadu. Joana Bixenta Olabe Nagu zilauna hausen dalana, amak bigaltzen naube Ai bigalduko bazintuzkemaiz zu ikusita kontsolatzen naiz sinistazazu oso soraturikan naukazu horren polita nola serazu amma esan dit etze koerrenta pagatzeko dirurik etzu venta i ja egingo dilon meseren Illa beti hanga jenez ere itxoditia, baina zerto dala emaitia, pasa baino len illa Logratzia errezal ere, naiz hori beste zer nahi gauzare, seguru dala, esan amari, zu bazatos mandatari. Dudarik gabe, nere borondatiaren jabe, zuzera, Joana Bixenta hola be. Beraz bertatik nua etxera, poza undi bata marie matera. Horainari jonaguzi jauna, presaka junbia mangana. Ez zua zela, portatu zaite nik nahi bezela, gaur etxera joan etzaite zela. Zuben etxia dago urruti, birian zer gerta izan bildurti, bada ila pasada eguna, arratsa berriz dator iluna, orain joatia txartzati duki maitila. gaur hemen bertan gera zaitia. Ez joan etxera hoietan gabaz, bakarrik eta ilunpetan. Kontura erori zaitia zu, Gabaz ilunpian Juan Biazu peligora handiz eta hobe duzu unaldiz billargoizian jun egun argiz es ez eztsa egon liteke ni hemen ditu ez initeke ama kezperon au Eta arkesperon hau belako jumbi ardetnik, alaba ikusi bagetanik, amakez luke izango honik. Hemen zuretzat diraparako, jakitsit gozuak afaiterako. Erari jaberriz jaungoikoa, hilak piztutzeko modukua, ardo ondu ba. Ontzen urtietan egondu ba, malagatik handa abialdu ba. Jauna berorrek, baina alferrik, badaki armatzen lazo ederrik. Lazua inbag egera dedin, de nere nahi ditut egin Na ja goditutan go vitalota esemengo millarregalo Bilots nereko dama polita asmos muda zaite ausentorita amase duroko urrefina sendatu naizasun neremina Ez jauna, ez ez, merezi bezinko petabeltzez, esango diot ez ez, ez ez Gainera berriz, Joana Bixenta, utziko dizute etxeko renta. Kitxos ordi da zuen guzilla, kumplitzen banazuk utizilla. Lotxago gorra. Sufritzen dago gaur nere honra, penaz malkuak darizkit horra. Nik ditut kulpak, ez egin negar, hor lakorik ez nizun esanbiar. Animan sentitzen det mina, zuri ofensa hori egina, maldizilua, ez dakit nu neukan neure juziua. Eskatzen dizut, barkazilua. Barka zilua duta eskatu, nere bihotzonak ez Erakutsi ditalako jauna, gaitzegi narenda mutasuna, konformenago egineta ofensa geago, gaurkua oso aztutzat dago Berriz nik zuri egin ofensa, arren horlakorik ez badapensa, zaukazstat, neskatsa fin batetzt, eta gusto handi zemaztetzaat hartuko zaitut. Bilotzetikikan esaten dizut zuretzatna baderizki zut Hori egi ja badio nere gana egolite ke fillo baña nusatu bazkortesia amaneriarelisentzia eskabesa jo Hori gustora egingo zaio bi hargoizian jungo natzaio Zorbanua orain. Ato sonuntza, birerako astuzazu laguntza. Adizazu morroi Jose Joakin. Etxera farolan argillakin, aingeru honi gaurzuk laguntzia da komeni. Kezketan egon ez narien ni? Aingeruari lagundu eta horra jauna egin ostera huelta. Birian bai bildurtso zanbera, baina nailegatuta gatuta etxera kontentuz egon. Horain kezketan ez du ez erregon, oiera joan eta pasatu gabon. Elduzanian urrengo goiza, nagusi iak zuen kumplitu itza. Juan Zitzaion Amari etxera, Andretzat alaba eskatzera. Amak txit firme, hartuta gero mila informe, gelditu ziran bilak konforme. Andik zortzi bat egunera, edo Amar ziran ez dakit bada, ez ezin zitezken izan. Andik 8 egunera Elizan eskondu ziran. Eskundu ta etxera segiran, jendia franko batzuten jiran. 5 libete doseiontan, ez dira debeti egondu hontan. Hemen dute, zenbait girabira eta gozatutzen bizi dira, ditzak ausarki, hobeto ezin litezke arki. Espero dute aurtxo bat aurki. Damagaziak ez egon hontan begira zaitezte ispilu hontan gustatuta birtute ederra, andretza tartu bere maiterra du nagusilak? Horla irabaztera graziak saia zaitezte beste guziak. Azkenengo bertsoa. Nikhau pentsatu nuben behin zu ikusita, hori baiida guztiz neskatxa polita, nahi balu nire izan, gaude eskongaita, maiteko nuke nola, ama eta aita, nere bizila baino gehiago ere baita. entzun dituzu olerki hautatuak Gure irakurle konbiratua eta sarreraren egilea jaione agirre izan da Xeresaren archivoko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behinds the Attic Door, Dance of the Winds, taldearena. de Arena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. h3v2kox.freesound.org. Podkasta hau egiten dugu saioagabikago jeaskoak, Jason Elarrrenagak eta Ana Moralesek, bilbo Bilbohiria Irratiko estudioan mila esker gurera horbiltzeagatik. Guztura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, xe dezaadeen arxiboa literatur podcastera, laster arte,